То ніколи не сумніваються в собі. Так, це щасливі люди для себе, але це не для інших. Данило тихо входить у накупаний і нагойданий місяцем присілок, що вийшов чи то із синього сну, чи з малювання, чи з татарського броду. То град Кітеш увійшов у воду, а наш присілок вийшов з води, та купає у ній тінь хат і лелек, і не дзвонить дзвоняк над ним. А місяць пригорщами розсіває своє зерно. Як добре, що й ми тепер будемо з хлібом, уродило ж цього року. Уродило. А на рік ще краще має вродити, бо люди вже не сліпо вірять у силу зерна, піднімають його не тільки турботою душі, а й розумом науки. Незабаром мають і агронома прислати їм. Аби ж він був схожий на Максима Діденка, отого вчителя і невтомного практика, котрий мріє вивезти таку пшеницю, що не боятиметься ні морозу, ні вилягання, ні хвороб. Давно він Данило не бачив ні Максима Петровича, ні Терентія Івановича, ні його вербеку, з яку ніколи спокійно не пройдеш. Після жмів неодмінно поїде до них. На Оксананій хаті його ходу почув велич, витягнувся і клацнув своїми кастаньєтами. Це найчутливіший і дуже товариський Лелич у присілку. Він дружить з Оксаненими дітьми і пастушками, навіть іноді заглядає у їхні торбинки. А що там смачного? «Лелеко, далеко а до осені далеко?» завжди радісно питають його хлопчаки. Лелич поважно дибне на своїх дибах і закиває дзьобом. Мовляв, недалеко. Вже виходячи з тіней і світла присілка, Данило несподівано почув – «Добрий вечір, Данилко!» Він оглянувся. Налігши обома руками на ворота, йому приязно посміхалася Олена Гримич, яка все тепер ворожить біля соняшників і пахне соняшниками. «Доброго здоров'я, Олена Петрівна!» Данило підійшов до воріт, над якими кронами зійшлися черешні. подвір'я різко віяло матіолою оцим непримітним зіллям, що має в собі чи то вдовину, чи то передосінню сумовитість Чому не відпочиваєте? Та чекаю і Яринку, і хлопців і свого з Лугу, посміхнулася Олена Петрівна і навіть в жартівливому придибайлу броніла любов Уже і вечеря перестояла, їх нема Яринка, видно, на драмгурток побігла хлопці на гульки або до коней а старий десь останню скірту вивершує Вони ж у нього такі гарні виходять посміхнулася і зітхнула Боюся я за свою Яринку. Ох, як боюсь. І чого? Здивувався Данило. Вона ж у вас гарна, як весна, а завзята наша віхола. А дуже потерпаю за ту віхолу, щоб не дуже захурделилось у її голові. Це ж коли було у нас із Києва кіно, заставили її грати. І кого б ти думав? Сільську швінкарку. Підмалювали її, зробили брови, по чверть ршина, причепили отакенні вії і зняли це неподобство. А тепер ось прийшов висті з кіно, що знову хочуть на якусь роль узяти. Навіть забракли їм шинкарки. Ти як на це матері дивитись? А ти з чого не спиш? Така година, передзмивна. Що ти, молоді літа? І мені колись не спали з ними, а ще як назвав мене мій дурий світ найкращою, то зовсім задурманив голову. Бувало, мати так уже зирить, та все одно открадешся і до самого досвідку туманієш зі своїм туманом. Жінка гарно примружилась, глянула вдалину, туди, куди пішли молоді літа, чи звідки мав прийти чоловік. І все в її постаті, що притулилась до воріт, в її устах, що тримали посміх, в її свіжій сорочці з барвінком на грудях, віяло тією жіночою принадою, без якої поменшив би цей світ і душевність у ньому. Від броду загупили, закликотіли копита. Хтось з голов мчав присілком, здіймаючи над ним хмару куряви. «Посторонись, Данилку! Це мої оглашенні летять!» Тітка Олена швидко метнулася дворіт під захист черешні, а на вулиці з'явилося двоє вершників. Ось вони повернули коней, і ті один за одним птицями перелетіли ворота, пробігли подвір'ям та й повернули до дверей оселі. «Навіжені!» – крикнула на дітей тітка Олена хату розвалите. На віжині весело засміялись, скочили на землю, підбігли до матері, один поцілував її в одну щоку, другий в другу. Ось ми, ось дочки, ось.